El En aquesta edició del Calaix de Sastre us oferim una entrevista a la gent de la xarxa de suport mutu del Berguedà. Vale, ja podem començar, no? Vale. Doncs, hola, bueno, som la xarxa de suport mutu del Berguedà i hem vingut aquí també per explicar una mica doncs, les vivències que hi ha a la xarxa de suport com a col·lectiu i sobretot la, les experiències d'una persona que avui ha vingut a, a, a parlar de la seva experiència a la xarxa de suport i a, al poble de Berga i bueno, ara ens explicarà. Hola Fàtima, què tal? Hola, hola sí. Alfa. Vale. Bé... Jo no conec par la català, però par l'amica. Vale. Jo ara, al mes passats, jo vaig cuidar sense casa i jo vaig anar a la xarxa-supormoto i els, tot el pasado, eh, casa, a a ellos, eh, total grupos, van ajudar-me i van donar-me una casa i ara molt rilaxa tant per aquesta casa i molt contenta amb la meva família però sense xarxa de -se formació, eh, jo no, no puc buscar una casa, però és moltes gràcies a xarxa de formació. <laughs> molt bé, ens agrada molt sentir aquestes experiències. De fet, sí. fa, fa un any no, que sí. vas quedar clar, clar. Vale, sí. Jo vull parlar molt, però falta part de l'exilió. No conec no, no, no, però dir, parles superbé. De fet, eh, eh. ets de les que el parla millor i de fet la Fàtima ens ajuda a traduir eh, eh. també. A... Eh. Moltes persones de la xarxa que, que tenen problemes d'idioma i ens ajudes moltíssim eh, eh. amb això. I, I, sí, tan... sí. I també la xarxa Supermotor ajudant-nos a treballar. Eh, nosaltres farem el pa cada dimecres. Eh, i també per aprendre català. E... Ens pots sí. dir quin, quins dies vas a aprendre català al, al casal? Uh, el dilluns uh, uh, al matí, uh -huh. a les onze fins a les 2, i també el dimecres, i dijous a la tarda. Molt, sí. <laughs> Molt bé. Sí, sí, es fan, Des de, de fet es fan classes de català fa aquest quatre mesos o així, em sembla. Uh, I bueno, vaig sortir a la iniciativa perquè hi ha gent que ho va demanar de la xarxa. I després vam dir, vale, doncs busquem mm, persones que vulguin ensenyar el català i, i van sortir aquestes persones que vulguin ensenyar el català. Llavors, um, doncs, bueno, jo sóc una d'elles i, i estic supercontenta. Al principi pensava que no tindria ni idea però la gent està molt interessada. Fins i tot, a demanda de la gent s'ha buscat un altre dia i un altre professor de català, vull dir que que és, molt, que és molt guai veure que la gent té ganes de, de formar part de la xarxa i d'aquest projecte tan guai que, i que la gent estigui contenta amb això també. Donem, bueno, jo també estic molt contenta de que, de que, de que estigueu contents, saps? Això del pa, podeu explicar una mica millor? Que feu pa? Sí, d'acord. Vale. Eh, Nosaltres, jo i dues dones d'altra farem el pa, cada dia per marroquins, eh, està bé. Sí. I s'envia per grups de WhatsApp, no? Una sí. llista, s'envia el diumenge o així, no? Sí, sí. cada diumenge eh, nosaltres eh, vam fer una llista per a la gent quan volia agrupar. Uh -huh. Nosaltres preparem i repartem el, el dimícrat a la tarda a les 7. I, sí. Quin vulgui, doncs es, si li arriba aquest missatge doncs es posa en contacte amb algú de la xarxa sí, i, i val dos euros Sí, no? sí. val 2 euros i sobretot és per, per les persones que el fan i, però aquestes persones també eh, fan servir aquests diners per arreglar el, la casa que, sí. que, que és de la xarxa que, que, hem, que hem construït entre tots d'alguna manera i també molts diners se van per arreglar-la vull dir que això també tinguem en compte que que, que, és, que els diners també se'n van per aquest projecte final. Sí, clar I el pa està molt bo, no? Està molt bo, pa, està molt realment està molt bo Sí, sí la Fàtima fa el pa amb dos dones més marroquíes, sí. uh -huh. no? i una d'elles també viu al mateix bloc. Sí, no? sí, sí. I, I això, no sí. ho <laughs> Els dimecres ens veiem cada dimecres per allò d'habitatge, sí. sí, la comissió d'habitatge, i, i bueno, allà treballem molt, dia a dia, molts problemes d'habitatge, sí, com explicava la Fàtima. Jo no sé si vols respondre o no, però com vas conèixer la xarxa? Com et va arribar a les veus? La primer vegada el meu marit va anar per buscar menja alimentació i després tenim el número de la xarxa i les xarxa suport van posar una la publicació de eh, quan una gent hi ha problemes de l'habitat ha una assemblea cada de demòcrata a l'assist, i uh, e nosaltres, perquè <laughs> hi ha problemes de l'habitat la casa m'a d'avançat va, va caure, i jo, jo vaig buscar molt, perquè la llogena no trobo, també jo tinc problemes, però jo pa you know, uh, fer uh, uh, i no tenc contracte de treballar Pa Lguer i vaig demanar l'ajuda de Saxa por moto. on més van ajudar-me i van venir a la casa, He reglar aquesta casa poc a poc. Ara tenc amb aquesta casa deu mesos. Sí, està tot mesos, bé. Ja, ja, sí. ua, és veritat, ja han passat deu mesos explico, no? sí, sí, sí, Clar, sí la no? casa és que... podem dir que era una casa molt belleta sí. i, i que aquí bueno, he treballat molt gollon molt, i... molt, molt. que en sabeu molt i quan l'he vist he dit, mare sí. meva quina casa ben arreglada i totalment, de fet eh, quan vem entrar-hi teníem una foto d'abans i una foto de després i, i l'heu deixat preciosa o sigui, era un pis que estava molt malament, estava preda brutícia sí. i havia bueno, merda per tot arreu i, i al final uh... Clar, bonica, i ara és molt bonic sí. és que ens han convidat a casa perquè sempre ens volen convidar a dinar i a tot i, i entres i és que sembla una altra casa diferent sembla que no sigui la mateixa sí. I, i ho han fet ells amb els seus esforços vull dir que al final és molt maco i, i que, que Berga té molta sort de, de tenir gent que, que, que treballa a les cases que estan caient. Vull dir, és que té molta sort de, de tenir gent que, que estigui cuidant Berga, perquè això per mi és cuidar el poble, arreglar cases que estan eh, abandonades i que vingui gent que hi vulgui viure i les arregli. És que està, això és salvar Berga i ho esteu fent vosaltres. I és molt maco, la veritat. Bueno, I també parlàvem d'aliments ara, que és veritat que, que d'aliments quasi no lhem parlat, que és els dissabtes a dos quarts d'una, i es donen, es donen caixes d'aliments i uh, bueno, um, es, es reparteixen segons uh, la quantitat de persones que ets a casa. Si ets quatre persones hi haurà més menjar, si ets una n'hi haurà menys. Intentem fer-ho molt equitativament, uh, i bueno, eh, També ha estat molt bé perquè eh, l'aliments ens ha ajudat molt com a vehicle a que la gent conegués la xarxa. Perquè hi ha molta gent que ha començat a venir aliments i després ha dit que hi ha català, ostres, hi ha habitatge, ostres, hi ha... I, i la gent ha començat a venir als altres llocs i s'ha començat a omplir de gent gràcies a aliments I és un bon, bon pont per vehicular les altres comissions. I si algú vol tant aportar aliments a la xarxa o fer-ne ús d'alguna manera? Sí, eh, pots aportar aliments tant el, quan a l'assemblea d'habitatge que comença a les 7, a partir de 7 a 8.30 estem allà, a 2 de 9. Eh, Poteu portar, portar aliments dels que vulgueu, aliments, també productes d'higiene, sobretot higiene femenina, que també es necessiten molts productes que no en donen. Uh, de tot, de sabons, oli sobretot aliments, però també d'higiene que està molt oblidat el tema higiene i també uh, també hi ha gent que porta diners hi ha gent que, que diu que no, que no vol, que no, que, que, no, que ens dona diners uh, només aliments ens diuen us donga a la comissió perquè compreu aliments vosaltres i llavors amb aquests diners nosaltres anem, anem a comprar aliments que, que això també funciona i i el que és bonic també de, dels aliments és que al final són els comerços de, de Berga que són els que ens donen els aliments, vull dir, ens els regalen pràcticament. I, i també hi ha, hi ha gent que, eh, que a cada de comerç, deixen, allà els comerços ja ha unes caixes i hi ha gent que va comprar alguna cosa, per exemple el Toran, que és una botiga que hi ha la caixa allà, compren eh, qualsevol cosa i la deixen a la caixa. Vull dir que això també ho pots fer així, ho pots, ho pots fer a partir de, de, de caixes de dintre dels comerços, ho pots fer si ets un comerç i vols, i vols aportar a la xarxa, us podeu posar en contacte amb nosaltres també per poder aportar i nosaltres us venim a buscar el menjar cada dissabte al matí, diners, vull dir, de totes maneres possibles. Hi ha moltes maneres de poder aportar. Si sí, el dia que és segur és els dimecres i dissabte sí. si algú es vol apropar o té algun dubte Exacte. i llavors sí que hi ha algun mail que el podem dir al final o... però el més senzill és la presencialitat de venir allà sí. i dir estic interessada en això sí. Dimecres de 7 a 8 i dissabte de quarts d'una a quarts de dues Bueno, quarts de dues no de fet és més tard, acaba més tard Realment acaba a les 3 o així bueno. quarts de tres. Mm. Sí i llavors, bueno, sí, ja que anem explicant com anem funcionant, eh, fem una assemblea al, al, tri, al mes, mm -hmm. així general, de la xarxa, per posar sobre la taula totes les coses que ens interessen o no ens inquieten, no? Mm -hmm. Fa poc en vam fer una, llavors ja va sortir de, que potser es vol fer un hort, llavors mm -hmm. la gent que està interessada en l'hort busca un dia, queda i, i, i en parla. Una mica va funcionar així amb el tema català i amb el tema del pa, mm. no?, Sí. I llavors, així com a assemblea fixa també hi ha la que hem comentat d'habitatge, i llavors ja el català i el pa. Així resumint tot això, no?, és que sí. fem. Clar, de fet al principi nosaltres, com no en teníem massa idea de quines serien les necessitats, no? Vull dir va sortir arrel del Covid també la xarxa de suport, Vem decidir fer eh, una comissió, una assemblea com d'habitatge, això ho teníem molt clar, una d'aliments, però també teníem una comissió que era el de, de cura emocional de que teníem un llistat de psicòlegs o especialistes en salut mental per si hi havia gent que tenia demanda d'això. També vuu dir però al final ens hemm anar centrant amb les que hi havia més demanda i amb la que la gent estava més interessada, que al final són aliments i habitatge sobretot i ara català també té molta demanda I català ha sortit arrel de la demanda de, dels dels usuaris que formen part de la, de la xarxa sobretot, més que els que vam creat d'alguna manera, vam, in, vam impulsar la xarxa, eh, no, no ens havia sortit de tant aquesta necessitat fins que no la van dir ells, llavors això és molt bonic perquè al final es creen coses de, que formen part de tots. No? I està molt bé. Se us acut alguna cosa que ens haguem oblidat de comentar que us interessi remarcar? Bueno, que fem jornades de tant en tant, per arreglar els blocs sí. que, que s'han alliberat des de la xarxa. I, i també vem iniciar alguns àpats, així com populars, de, de menjar per endur. Per la gent de la xarxa era un preu més assequible, uh -huh. però també servia per fer una mica d'aconseguir diners per, per despeses que tenim, doncs fulls a català, materials... No? Eines per arreglar les cases. Vull dir, sí. I això, quan ho hem fet, ha funcionat molt bé. Sí. I, I ara realment tenim molta feina i, i no, no hem pogut assumir fer més dinars. Però en vam fer un que la Fàtima, entre d'altres, va van fer Cuscús i va ser un èxit espectacular. I un altre dia vam fer Paella. I llavors aquí va ser també una forma també d'apropar-nos a la població de Berga, que a vegades no sap com col·laborar. Venia allà amb el tàper, s'enduia una, una part del menjar i, i feia un donatiu. Mm -hmm. Sí, i bueno, que és la manera que tenim de moment d'autoorganitzar-nos per aconseguir diners també entre nosaltres, perquè amb tot això del Covid també ha sigut complicat poder fer dinars populars, vam haver d'esperar molt de temps per poder fer projectes per aconseguir diners també, i i ara per sort, vull dir, ara ja anem fent més coses perquè necessitem aquests diners per, bueno, per, per tots els projectes que tenim, que en són molts, i al final també no són barats. Vull dir, arreglar dos blocs alliberats no és barat, perquè precisament els blocs no estan mai en unes condicions que haurien d'estar quan entres a viure. I, llavors, perquè hi puguin viure famílies, persones i tothom que hagi de viure, llavors és, és complicat i eh, se necessiten diners. Llavors, les maneres que tenim de moment som fent dinars i la gent aportant el que vulgui. I per acabar, voleu transmetre algun missatge a la gent que ens està escoltant? Vale. Què és el que pot aportar la gent que ens està escoltant i està interessada amb la xarxa? Bueno, la xarxa és un espai de, de suport mutu i no és, un espai, és un espai on quedem totes i segons les necessitats que tenim doncs anem fent i desfent, no? Una mica doncs la gent que ens està escoltant si té algun tipus de necessitat d'alguna cosa pot venir i compartir-la. Ben bé no és un espai on donem solucions, no? És un espai que quan tenim necessitats doncs les aportem allà. També la gent que ens està escoltant diu mira, doncs a mi m'agradaria poder aportar doncs, o diners o, o, o jo tinc temps o jo sé fer de paleta o, o jo sé, jo que sé, puc ensenyar català o... O sigui, que una mica serà el que la gent vulgui, no? Llavors, eh, de moment el que som és el que s'ha anat creant entre totes, segons les necessitats. Sí que estem obertes a que vingui gent amb idees mm. i, i sobretot és un espai de compartir, perquè arran de la pandèmia jo crec que ens hem sentit totes una mica soles i aïllades i jo almenys he trobat un espai on he conegut gent nova i, I no és aquest espai de jo ajudo i, i ja està, o, o jo vinc a demanar ajuda, no? Perquè a vegades ha passat que ha vingut gent només a demanar, a demanar, i no s'ha quedat, perquè aquí no donem, donem, no? Bueno, o sigui, donem el que tenim, que és carinyo, amor, i, I, i escoltar-nos, no? però tampoc és que sapiguem tant de coses burocràtiques, o jo vull dir, no jo estic molt perduda amb temes de, de que si ara et demanen aquest paper o ara com serveis socials o jo, jo no sé, vull dir, jo estic aprenent-ne ara també com ells eh, a gestionar aquestes coses, perquè jo no en tenia ni idea també, vull dir, i per mi és molt interessant que és veritat que hi ha gent que, que bé, és molt fugaç, no? hi ha gent que ve i molt ràpid, perquè com no el podem ajudar, doncs marxa però hi ha molta de la gent que, que encara que ja tingui un pis o ja tingui Pugui pagar menjar, segueix venint perquè, perquè pot aportar algú sempre, avui dir sempre vull dir sempre pot aportar eh, ni que sigui va doncs, un dinar popular, doncs, va cuino jo, o pot aportar um, s'ha d'arreglar tens, tens un problema d'aigua a casa. jo te'l puc venir a arreglar perquè jo sé, no sé. dir hi ha gent que encara segueix allà, malgrat que ja no tingui tants problemes com al principi. I, bueno, I la Fàtima és un exemple, per exemple, no? que t'has quedat allà vull dir, al final i per mi és molt important i, i és la xarxa que jo vull, vull dir, al final i per això ja estic tan còmode. D'alguna manera um, deixem molt clar uh, que de vegades és complicat de gestionar-ho però que no és una cosa només caritativa. I, ni, sinó que, que no, vull dir, ja hi ha ja, ja, ja entitats caritatives aquí al Berguedà no? al final no volem ser caritatius volem ser eh, una xarxa de suport mutu, és a dir, que tots ens ajudem entre tots i tots busquem solucions entre tots, encara que de vegades és molt difícil, perquè, perquè el carrer sempre és més difícil tot. i és així, perquè la vida és molt dura, però, però és molt bonic el que s'està creant allà Sí, o sigui, simplement trobar-nos i, i, i donar-nos confiança i, i, i ajudar-nos uns als altres en el que puguem, no? I anem aprenent molt, perquè és el que diu l'Alba, no? Que la legalitat de moltes coses ens superen i anem perdudes, no? I, per exemple, amb el tema habitatge, el que nosaltres sabem és que tothom té dret a viure en una casa digna i tot el l'altre ens és igual i, i lluitem per això mm. amb totes les pors que comporta, perquè cal dir que Uh, ho hem explicat la part bona i maca però que és molt dur, és molt dur i vivim molta angoixa moltes vegades no? I, i el que fem és aquest suport d'escoltar-nos no? I, i a vegades hi ha trucades a les 10 de la nit 11 de la nit, de tinc por ha passat això perquè bueno, la societat ens porta això no? que nosaltres el que només volem és una casa digna i tenir menjar per viure i que a vegades potser es poden qüestionar quines són les formes però la realitat és que volem viure tranquil·les no? i jo crec que això des de la xarxa és el que s'ha intentat no? perquè molta gent va ser a propa i, i ve amb por i llavors el que ens donem és la, el no estem soles no, no estaràs soles si passa alguna i, i estarem aquí mm. Sí I per acabar podeu recordar a la gent que ens està escoltant els horaris i on us poden trobar tinguin necessitats o ganes de portar feina uh, ens podeu trobar els dimecres uh, uh, de 7 a dos quart de nou aproximadament que tenim assemblea d'habitatge i també si voleu aportar aliments també estarem allà, uh, allà amb el casal panxo obert per, per rebre també aliments i a part també el dimecres a la medixa hora d'habitatge també es ven el pa que fan elles que es passa una llista, que no es ven allò blanc, 20 pans per cada dia, sinó que que, que, que hi ha una llista i això. S'ha d'encarregar. Després, el dissabte... Uh, dos d'una fins a dos de tres aproximadament. Uh, es fa uh, el repartiment d'aliments, que això implica que la gent que vol els aliments els, els va buscar, uh, el, el repartiment de tots amb caixes, i, i el repartim per les persones. I, I després també hi ha les classes de català, que són el dilluns al matí, 12, 12 a una, i d'una a dues, em sembla, que hi ha dos grups, no, sí. no me'n recordo ara, i que sí, hi ha dos ja, grups que... Que... que els fa la mateixa dona. Després hi ha el dimecres eh, un quart de cinc d'un quart de sis, i dijous d'un quart de cinc a un quart de sis, també, classes de català. Diria que. Ja no res, no? <ríe> també funcionem per xarxes socials, també fem difusió de les de les coses que fem i també de, de com funcionem per xarxes socials, que és arroba supermútu a l'Instagram i també tenim Twitter. I també ens podeu contactar per, per allà. Doncs moltes gràcies per haver vingut i els micros estan a disposició vostra sempre que vulgueu i felicitats pel projecte. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Solidaritat i suport mutu. Fins aquí Calaix de Sastre, un programa de Ràdio Pinsania. Ens podeu trobar al 90.6 de l'FM i a radiopinsania.cat. Seguim construint per destruir fronteres. en cage et bâtit no forats Qu'est-ce qu'il nous reste quand on en l'aimait vite on se prepara en voyage